لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه ليوم لي الدين وسلم تسلما كثيرا ما هذا؟ ما هذا؟ سألتها لكي نسألتها اللهم اشرح لي صدري ويصير لي أمري وإحسن الأقدسان من يساني يفقه قولي Allah xətanı izninlə İmam Zəhri rahmehullahın böyük günahlar kitabına oxumağa davam edəcəyik. 65-ci böyük günahı olaraq buyurur: Ejdal vəl-mira vəl-ladad. Bu qədər qada mübahişə etmək, şəkvə etmək, düşmənçilik etmək, həmçinin qazlara vəkillik etmək qazlara vasiyyət etmək və ya övəklik etmək. Xeyr olsun. Allah Subhanahu va taala Quranda buyurur: "O minennas, men yu'jibuka qawluhu fi hayatid-dunya, wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbihi, wa huwa ala tudhsham. Wa idha tawalla sa'a fil-ard, sa'a fil-ard liyufsida Allah Subhanahu Taala Waqıa surəsinin 204-205-ci ayələrinə buyurur: İnsanlardan elələri də var ki, onların sözü sənin xoşuna gələr. Onlar dünya haqqında danışdıqda, onların sözü sənin xoşuna gələr. Və onlar həmçinin qəlblərinə olan, qəlblərində olan şeyləri də Allahı şahid gətirərlər. Həm yəni, dillərindəki günah haqqında söz, dünya haqqında danışmaqları sənin xoşuna gələr və qəlblərindən keçənə də, qəlblərini yəni dilini tətbiq etdiyinə Allah qalın şahid gətirərlər. Lakin Allah qalın sonra onların bu əməlinin yalan olduğunu bəyan edərək buyurur. Və huvə ələd dülxisam Həqiqətdə isə o düşmənlərin ən qatsıdır, ən zalımıdır. Yəni, dildə, dünya haqqında, dünya elmlərdə, dünya işlərinin gözəl söz danışsa da, xoşa gələn danışa da, qəlbindəyini də yalandan düşünürsə ki, qəlbində də Allah şah şahid etsə ki, belədir, lakin Allah məntəqənin haqqında o düşmənlərin ən qapısıdır. Və izə təvəllə şəfi l-ərḍ yusrifə fihə." Sənnən dönüb getdikdə aralanlıqda isə yer üzərində fəsad törətməyə başlayar. Və mükaəli hər tövən əkini və nəslini həlak etməyə çalışar. Həmçəyə başqa bir ayədə 6-da buyurur Mədərabuhu ləkə illə cədələ bəlhum qovmun tasimun Allah s.ə. bu ayədə buyurur Onlar bunu yalnız mübahisə üçün de deyərlər Yəni mübahisə məqsədi ilə danışarlar Bu ayədə Allah s.ə. bu sifətli insanları və onların Yəni iç üzünü açır onlar yalnız səninlə, yəni Peyğəmbərlə mübahisə üçün danışırlar, mübahisə məqsədi ilə. Və sonda buyurur: "Bəzhum qumun qashmun". Onlar həqiqətən hücjet edən, mübahisə edən bir qəbəildirlər, insanlardırlar. Yəni məqsəd yalnız mübahisə etməkdir. Allahusman Allah Subhanahu bu ayələrdə mübahisə etməyi, mübahisə məqsədi ilə, niyyəti ilə danışmağı günahlı olduğunu bəyan edir. Və çox insanlar görərsən ki, onlar haqqı axtarmaq üçün mübahisə etmirlər. Əgər insan haqqı axtarmaq üçün mübahisə edirsə, elm almaq üçün elmi mübahisə edirsə, bu günahlı bir iş deyil, əklə bəyənilən bir işdir. <gülüyor> Lakin insan mübahisə, mücadilə edirsə, hücət edirsə və bunlardan məqsədi kimisə susturmaq, kimisə elimsiz olduğunu bəyan etmək, və şərh edirsə, yəni haqqı araşdırmaqdaysa, o zaman o günah olan bir mübahatdir. Allah Subhanahu başqa bir ayda buyurur. Öncəki ayə Zuhru surətinin 58-ci ayəsi Bu ayda isə Allah Taala buyurur: "İnnellezine yucadine ona fi ayati llahi bighayri sultanin afahum in fi sudurihim illa kibir ma hum bibalighin." Allah da buyurur, Qafir surətinin 56-cı ayəsində o kəslər ki, Allahın ayələrində heç bir elmləri olmadan mübahişə edərlər. Onların qəlidlərində təkəbbürlük, rəhbər, sultan olmaq niyyətləri var. Lakin onlar buna çata bilməzlər. Ayədə yenə elimsiz olaraq mübahişə etməyin günah bir iş olduğuna dəlalət var. Və xüsusən də Allahın ayələri barəsində Qelimsiz olarak danışmaq. Başqa ayda Al-Aqala Ənkəbut surəsinin 46-cı ayəsində buyurur. Və lə tücədil əhləli kitəb illə billəti hiyə əhsən. Kitab əhli ilə, yəni kimlərlə? Hristiyan və yeah. yahudlərlə. Yalnız gözəl şəkildə mücadilə Yalnız gözəl şəkildə mübahisə Mübahisənin Allah spontada bəyan edir, formalar var. Gözəl olanı və pis olanı. Allah spontada əmr edir ki, yalnız gözəl şəkildə mübahisə edir. Çünki mübahisədə məqsəd insanları haqqa dəvətdir. Və yaxud da elmi araşdırma zamanı haqqı bəyan etmədir. Əgər bu, yəni insanın məqsədi deyilsə, yəni bunun üçün çalışmırsa, artıq o mübahisə doğru mübahisə deyil. Mübahisənin İslamində hər bir şeyin qayda qanunu var. Allah Ələdiyyə hər bir şeyi bizə öyrədib. Mübahisə və onlardan, yəni bu məsələlərdən bir məsələdir. Mübahisənin öz şərtləri var. Mübahisənin şərtlərindəndir ki, hər iki tərəf mübahisə edilənlə edilən, hər iki tərəf haqqı istəsin, haqqı axtarsın, haqqı araşdırsın. Həmçü mübahisənin şərtlərindəndir ki, onlar Quran və sünnə üzərində toplansınlar. Əgər bu şərtlər kamil olmazsa, o zaman həmin mübahisə batil mübahisədir. Əgər olanın ortaq məxrəci Quran və sünnə olmazsa və yaxud məqsədləri Allah rızası üçün haqqa nail olmaq deyilsə, o zaman o mübahisə batil mübahisədir. Həm üçün mübahisəni necə ki Allah əmr edir, gözəl şəkildə atarmaq lazımdır. Rüsvacılıqla, qışqır, bağırla və s. deyil, gözəl şəkildə. Və qalən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm İnnə əbə qədər rəcəl İlə Allah-u təalə ələddül xisam Buxarul müslimin Ayşə rədiyəlləriyyətdən rəvat etdiyi bu hədistə Peygamber səsəm buyurur Allah-u təalənin ən xoşuna gəlməyən insanlar Daha doğrusu Allah-u təalənin ən çox buğd etdiyi Nifrət etdiyi insanlar Yəni şiddətlə mübahisə edənlər Çox mübahisə edənlərdir düşmənçilik üzərində mübahisə edənlərdir. Dedir ki, Ələd-ülxısam kəlməsi, Quran ayətinin tərcüməsi demişdik, qatı düşmənlər mənasında. Həmçə, xısam yəni yani, mübahisə edən, münaqişə edən deməkdir. Vələvə rəcə Əbə Yəhiyə sahib-ü səq və huvə ləlin Ən Yəhiyə bin Əbi Kəthir Ən Əbi Sələmə Ən Əbi Hürəyətə radiyallaha amhu qal qaləyə Ras məncəd elə fi xüsumətin bi qeyri ilmin ləm yəzəli fi yəşəxat illə hətta yənzə və əbü Hüleyrədən rəvaət etdiyi bu əbü Hüleyrədən rəvaət etdiyi bu əbü Hüleyrədən buyurur kim elimsiz olaraq mübahişə edərsə o Allahın qəzəbinə gələr hətta bunu tərk tərkidinə qədər Yəni bu əməli tərk edincə Allahın qəzəbində olarlar. Hədisi e, Şeyx Əl-Albani sahi olduğunu buyurub. Həmçinin Şeyx Əl-Albani həşəm hesab edib başqa bir hədisdə buyrulur. Hani Əbi Umama rəziyallahu anhu, ani Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, "Mə zəllə qəumun ba'da huda kənu alayhi illə utul cidal." Sonra tələ məabərəbū lakə illə jalalə malhum qawmun qasimūn və əs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur hidayət olunduqdan sonra bir qəvmin cəhalətə düşməsi cəhalətə düşərsə onlara mübahisə verilir və onlar mübahisələrindən dolayı, yəni çox mübahisə etmələrindən, müzakirə etmələrindən dolayı höcət etmələrindən dolayı cəhalətə düşərlər və sonra Pəhəmə sallallahu aleyhi ve səlləm bu ayəni oxudur Mədə və buhu illə cədələ Bəlhum qovmun xasimun Onlar yalnız sənlə mübahişə etmək, höcət etmək üçün danışırlar Onlar Yəni mübahişə edən qövmüdürlər, höcət edən bir qövmüdürlər Ebu Hureyra radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə rəvat etdiyi başqa hədifdə buyurulur Əlmira'u fil Qur'an küfrun Qur'an haqqında şək etmək küfrdür Hədsi Şeyh Qalbani Həsən olduğunu buyurub Həsənin sahih Yəni Həsən sahih olduğunu buyurub Həmsin Şeyh Qalbani sahih buyurduğu başqa bir hədifdə buyurulur Əni İbni Omar, Əni Nəbi sallallahu aleyhi ve səlləm Mən xasə məfidatil və huvə yə'ləm ləm yəzəl fisaqatillə hətta yənzə Bu hətta Peygamber s.a.v buyurur Kim bilə-bilə batil bir iş üçün mübahisə edərsə o Allahın qəzəbi altında olar hətta bu işi tərk edinə qədər Yəni nə qədər ki mübahisəsində davam edir o Allahın qəzəbində olar qəzəbinə gələr Hətta Başqa rəvayətlər də var. Yəni, Allahın qəzəbinə düyçər olar, lakin bu ləfs ləifdir. Həmçin şeyh Xalbanin sahib buyurduğu başqa bir hədəddə buyurulur. Qali sallallahu aleyhi ve səlləm Əl-həyə vəl-iyyü şübətən minəl-iymən vəl-bəzə vəl-bəyən şübətən minəl-nifəq Bacda, e, buyurur Peygamber Səsələm, həya etmək, həyalı olmaq, həmçinin az danışmaq imanın şövbələrindəndir. Olbəvə, olbəyən, yəni, fahiş sözlər danışmaq, pis kəlmələr danışmaq, həmçinin çox danışmaq nifaqın şövbələrindəndir. Yəni, hədisdə açqadın dələyət vardır ki, insan təbii ki, e, pis sözlər danışmaq, fahis sözlər danışmaq şək yoxdur. Şək yoxdur böyük günah olmasına. Həmçinin çox danışmanın böyük günah olmasına dələyət vardır. Çox danışmaq, insan nə qədər çox danışarsa, bir o qədər çox xəta edər. Bir o qədər çox xəta İnsan nə qədər az danışarsa, onun xətası, dildə etdiyi xəta bir o qədər az olar. Və insanın, insanların cəhənnəmə s Ən böyük səhvlərindən biri də, biz bundan öncəki dərslərdə toxunduq, dildir. Dillərin onlarına açdığı bəladır. İnsan nə qədər çox danışarsa, o qədər də xəta edən və xətaları səbəb olar onun cəhənnəmə sürüklenməsinə. Əgər məsələn bəyan bə edilir, çox danışmaq nifaqın şövbələrindəndir. Nifaqın şövbələrindəndir. Lakin bu demək deyil ki, insan lazım olan yerlərdə susun. Yox, bəzən vacib olur insana danışmaq. Vacib olur bəzi şeyləri, haqqı bəyan etmək. Bu yerdə insana danışmaq vacibdir danışdım, lakin yeri olmadan, yəni susmağı, daha üstün olduğu yeri danışmaq, bu artıq dəyəndən hal deyil. Dik, e, bu başlıq dəlavə edir, bu fəsil e, mübarisə etməyin, həmçin şəhk şübhə etməyin, həmçin düşmənçilik etməyin böyük günahlardan olmasına dəlavə edir. 66-cı böyük günah olaraq İmam Zəhbi Allah ona rəhmət etsin, buyurur. Fi mən xasa abdə əu cədəə əu əzzəbəhu zulmən və Bu günah o kəs haqqındadır ki, o kəs öz qulunu e, axtalayar və yaxud da ona xəsarət yetirər, ona damğa basar, xəsarət yetirər və yaxud da ona zülm olaraq Həddini aşmaq olaraq zülm edər. Allah Subhəni Və Teala Nisa Sürətinin 119-cu ayəsində buyurur. İblis haqqında وَلَأُوْلَّنَّهُم. İblis Allah-ı Aləyə vəd edir. وَلَأُوْلَّنَّهُم. Mən onları yelalətə salacaqam. Sonra Allah-ı Aləyə buyurur. Və lə Həmçinin İblis qadınə deyir: "Buyu onları, yəni pis fikirlərə, boş-boş xəyallara, -boş xülyalara salacağam." Sonra buyurur buyur, Allah Tala: "Və əmrən nəhum. Buyurub gətirəcəm əl-anəl-ən'am. Həmçinin onlara əmr edəcəyəm ki, heyvanların qulaqlarını kəssinlər." Yəni İblis insanlara bunu bunları edəcəyini Allah xalaya vəd verir. Sonra onlara əmr edəcəyəm ki, heyvanların qulaqlarını kəssinlər. Ondan sonra alətlə buyurur: "Və əmr edənnahum əl yəğayirun xalqəllah". Həmçinin onlara əmr edəcəyəm ki, Allahın yaratdığı məxluqatların yaradılış forması dəyişsinlər. Yəni Allahın xalqında dəyişiklik etsinlər. <coughs> bu ayəni imamədə həbi nəyə görə bu başlığı altına gətirdi? Ona görə ki, bu ayə kim bu əməli etsə, iblisin yolunu getmiş olduğuna dələt edir. <coughs> Allahın xərqini dəyişmək haqqında e, bəzi təfsir alimləri bunun birbaşa e, axtalamaq olduğunu, yəni qulu axtalamaq olduğunu beyan etmişlər. Lakin Ayət ümumidir, Ümum, bütün Allahın yaratdığını dəyişəndə, öncəki dəftələr toxunmuşduk, dişləri seyrətmək kimi və s. kimi dərini dəyişmək, üzün və yaxud da bənənin başqa istələrinin dərisini zərurət olmadan dəyişmək və s. kimi bunlar hamısı ə, Allahın xərqini dəyişməyə aiddir. Və Allahın xərqini dəyişmək istərsə ə, heyvanlarda olsun, istərsə insanlarda olsun haramdır. İstərsə, heyvanlarda, istərsə, insanlarda haramdır. Necə ki, ayədə iblisin əməllərindən olduğu, qeyd olunduğu heyvanları e, kəsməklə onlara zülm etmək. Sonra Zəhb Rəhməhullah Bu ayənin davamını, yəni ayəni bu, bu yerinə qədər gətirir, ayə, lakin ayənin davamını alaqala buyurur. Misə surəsi 119-cu ayəsi Əgər kim şeytanı, Allahı qoyub şeytanın özünə dost götürərsə, vəli tutarsa, o artıq açıq aidin xəsarətə düşmüş olar. Yəni bu sifətləri kim özünə cəm edərsə, Allah spantala, o kəsləri şeytanın dostları adlandırdı. Allahı qoyub şeytanı özünə dost götürən insanları adlandırdı və sonra bəyən etdi kim əgər bunu edərsə, şeytanın özünə dost tutarsa, Artıq açıq aydın zəalata düşmüş olar Bundan sonra İmam-ı zəhv Bu başlıq altında Bir neçə Hədislər qeyd edir Lakin hədislərin əksəriyyətində zəiflik vardır Hədislərin əksəriyyətində zəiflik vardır Lakin hədislər qeyd edirik Onu yadda saxlayıb əmin etmək üçün deyil Lakin zəif olduğunu bilmək üçün Hədislə Səmrə radiyallahu anh, rəvayət olunan hədistə buyurulur, Mən qatələ əbdəhu qatəlnə və mən cələ əbdəhu cədəlnə Kim öz qulunu öldürərsə, onu öldürərik, yəni ona cəza hədd olaraq öldürərik və kim onu yaralayarsa, onu yaralayarıq. Yəni necə yaralayıbsa, cəza olaraq həmin cürlə yaralayarıq. Lakin, digər həddə dələyət edir ki, ə, azad insan qula görə öldürülməz. Hədislərdə buyurulur, Azad insan bula görə öldürülməz. Davət edir ki, e, bu hədis zəifdir. Həmçinin həçi Şeyxovani Allahun rahmetin üçün sünnətimizdə ilmən pirimizin həm şey Əbu Davudun sünnə kitablarında zəif olduğunu rəyin etmişdir. Başqa e, bu mənalı hədislər mövcuddur. O fi sahihin men qazfa məmlukehu Buxarun Müslümin rəvaət etdiyi hədistə buyurulur, kim əgər öz köləsinə, quluna böhtan atarsa qiyamət günü ona həd kəsilər, yəni ona cəza kəsilər. Yəni bu dünyada ona bir cəza kəsilməsə də qiyamət günü onun etdiyi bu böhtana görə cəza kəsilər. Təbii ki, bilirsiniz, azad insana böhtan atmaq hökmü nədir? Zinabı öhdən atmaq. Səhsən şallaqdır. Yəni, səhsən qamçıdır. Lakin, e, əyə kim öz quluna öhdən atarsaq, Allah subhanəm və teala qiyamət günü ona həd kəsər, yəni cəzə kəsər. Və əxrümə xuflə nəbi sallallahu aleyhi səlləm əssalət, əssalət ittaqullaha fīmə mələkət əymənikum e, e, Hədstə buyurulur Fəyəməsə zəmin Ömrünün ən axır vaxtlarında ondan əzbərlədiyimiz şeylərdən biri də odur ki, namaz, namaz və köylələriniz üzərində Allahdan qorxun. Yəni, onlarla müamilədə Allahdan qorxun, həbsin sahi olduğunu Şeyh Xalabani Rəhməhullah buyurmuşdur. Allah-u Həmçinin başqa bir zəif hadisdə buyurulur, yenəlik zəifliyini zəif adlı qeyd edilik əməl etmək yalnız onun zəif olduğunu bilmək üçün. Nəhənəbi sallallahu alayhi və səlləm anə ihsao'ul khayl wal bahaim. sallallahu alayhi atın və başqa heyvanların Axtalanmasını qadağan buyurmuşdur Lakin hədistə zəiflik var Lakin ümumən e, qula gəlincə Qul təbii ki insandır Və insanlar Allah spantalanı verdiyi Yəni insana verdiyi şəhvəti Onun əlindən alma Və yaxud da Allah tələnin evlənməyi Yəni Allah tələnin insanları evlənməyi vacib etmişdir Onun əlindən bu keyfiyyəti alma Təbii ki açıq aydın haram olduğu bəllidir Yəni, bu haqqda gələn hədis zəyiqdir. Bu haqqda var olan hədis zəyiqdir. Hədis nəyini cələcə edir? An, oh, hədis? hədis Aqları bir şey cələcə edir? Yəni, neynə çəkdir? Aqları çəkdir. Aqları çəkdir. başa çalsın yanındaya. 69 67-ci Böyük Künah olaraq buyurur Zəhəb Rəhməhullah Əl-Mutaqqif fil-Vazni vəl-Keyl Ölçüdə və tərəzdə aldadan Ölçüdə və tərəzdə aldadan Allah Subhəni ve Teala buyurur Və il-Lil-Mutaqqifin Əl-Ləzînə Əzək təalu Ələn nəfiyə Əstəvfun Əl-Ləzînə Əzək təalu Ələ yəzunnu ulayıqə ənnəhum məb'usun yevmin azim yevmə yəqumun nəs lirabbil aləmin Mütaffin surəsinin 1-6-cı ayələri Allah şuqantalar bu ayədə buyurur Vay züllil mutaffifin Vay olsun o kəslərin halına ki onlar tərəzdə ölçdə aldadırlar Əl-ləzinə irəktəlu ələn nəs O kəslər ki onlar insanlara ölçü eddiklər zaman doğru düzgün edərlər Yəni, nə ki, özü satıcıdır, doğru ölçür, düzgün ölçür. Çünki özünə sə ə, sərf etmir. Və iləkəluhum avvacanuhum Nə qədər ki, özü alır. Ə, ə, özü alır, ə, başlayın. Ə, ölçü doğru edir. Çünki özünə sərf etmir, özünə ziyan olacağından yəni, doğru edir. Lakin başqasına sattığı zaman, öz sattığı zaman, Allah-uqa buyurur Və iləkəluhum Əvvəzə nuhum, yuxşirun, lakin özləri ölçdüyü zaman, yəni başqaları üçün, başqalarını çatdığı zaman yani ölçünü al azaldarlar, aldadarlar, sonra Allah-ı onlara, onlar tınırlar, ələyətünnü uləyək ənnəhum məbi ülsünun, onlar qiyamət günü diriləcəklərini bilmirlərmə? Xəbərləri yoxdur mu qiyamət günü diriləcək, diriləcək və Allah qarşısında cavab verəcəklər etkiklərə, əməllərə görə? Yevmin <liyyum> Azim, sanki Allah Subhanahu taala sonra bu günün yani həmin diriləcək günün əzəmətli gün olduğunu, şiddətli gün olduğunu bəyan edir. Yevmin <liyyum> Azim, əzəmətli bir gün. Yevma <liyyum> yaqumun nəsli bil aləmin. O gün insanlar aləmlərin rəddi qarşısında duracaqlar. Həmçinin tərəzdə aldatmaq bir çox günahları eyni vaxtda özündə toplayıb bulardan oğurluq tərəzdə aldadan eyni vaxtda başqasının malını Oğramış olur. Həmçinin xəyanət. Çünki əmanət də ona verilmiş əmanətdir. Kimsə bilmir, inanır qarşısındakına, lakin qarşısındakı xəyanət etmiş olur. Həmçinin tərəzdə aldatmaq, özgəsinin malını batil yəfsdə yemək eyni vaxtda bu e, yəni dörd büyük günahı özündə toplamış olur. Özgəsinin malını batil yəfsdə yemək Həmçinin A'raf Pantola başqa ayələrdə də tərəzdə aldatma haqqında buyurmuşdur. Həmçinin Fəhmət həmin bir çox hədislərində tərəzdə aldatmanın böyük günah olmağına dəlillər e, vardı. Lakin də rəhməhullah bu e, bir neçə yəni yalnız Mutaffifin surətinin bu ayətini gətirməklə kifayət büsbü çünki məqam bütün dəlilləri bəyan etmə məqamı yox, yalnız onun böyük günah olduğunu bəyan etmə məqamıdır. Həmçinin e, Rəhman surətində Tərəzə aldatmağın, yəni böyük günah olması və tərəzə aldatmağın, yəni ə, qadağan olması ilə var, Al Allah qantı vurur. Was-samaa'a rafa'aha wa vada'al mizan, alla taqsu da vurur, was-samaa'a rafa'aha. Allah qantıla səmaları, göyləri yaratmışdı, qaldırmışdır. Wa vada'al və onu ölçü ilə qoymuşdur. Ölçü təyin etmişdir. Allah Subhanallah ölçü qoymuş, ölçü təyin etmişdir. Sonra buyur, Ələ sət xəvuf bilmiyizən. Tərəzdə həddinizi aşmayın, aldatmayın. Sonra altıra buyurur, Və Va əqimul vəz nəbili qız Tərəzdə doğru olun, Ədalətli olun. Yəni, bu bir-birinin ardında təhkid edici cümlələr gəlir. Və Va əqimul vəz nəbili qız Tərəzdə doğru olun, Və lə səxsir olmiyizən. Tərəzdə Aldatmayın, tərəzidə vurmayın. Həmçinin Allah Subhanahu Taala Şeyb radiyallahu Şeyb Allah Allahuna təala rəq olsun qovminə yenə yəni tərəzidə aldatdıqlarına görə əzab vermişdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir həkkinə buyurur: "Mən ğaş şənəfə leytə minnə." Kim əgər bizi aldılarsa, o bizdən deyil. O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi görür ki, birisi Malın üstünə gözəlini, altında isə pisini yığıb, fəyəmələ səhəmdir, mən qaş şənə, fələy şəminlə, kim aldalarsa bizdən deyil. Yəni onun o əməli İslamdan deyil, onun əməli fəyəmələ səhəmin yolundan, sünnetindən deyil. Və bu, bütün işlərə şamildir. Bütün işlərə fələzdə aldatmaq və qeyrərinə, kim əgər İslam dində aldalarsa, onun o əməli onun haqqında təyəməl sallallahu aleyhi ve sellem buyurur bizdən deyil və günümüzdə yəni tərəzzə aldatmaq ən adi məsələlərdən birinə çevrilir ən adi məsələlərdən birinə çevrilir lakin hər kəsin üzərinə düşür ki dəvət etsin haqqı başa salatan bu bəladan yalnız dəvətlə qıtarmaq olar zaman olub ki İslam yayılıb tərəzdə aldatmamanın səbəbi ilə yəni bəzi ölkələrdə bəzi Afrika və indanə et İslam dini tacirlərin düzgün e, tərəzdən düzgün istifadə eləməsindən yayılıb olanın gözəl rəftarıyla, gözəl əxlaqıyla yayılıb və bugünkü gündə müsəlmanlar öz mallarını satmaq üçün və yaxsı da əlavə gəlir götürmək üçün istənilən hilələrə əlatırlar bu bəladan yalnız yəni, gözəl əxlaqla, gözəl dəvətlə yəni qurtarmaq olaq. Yəni, hər birimizin üzərində üçün ki, işlədiyimiz yerdə çalışıb doğru olmaq və insanlara doğrunu bəyan etmək, doğrunu çatdırmaq, Allah qorxsun onları çatdırmaq və s. 68-ci böyük günah olaraq buyurur İmamı Dəhəbi Rəhməhullah Əl-əmnu ümməkvillər tə'alə Allah sağlanın dolaşdırıb belaya salmayacağından yəni Allah-u Teala'nın məhkriyindən əmin olmaq. Allah-u Teala Ərəb surəsinin 99-cu ayəsində buyurur Allah-u Teala'nın məhkriyindən yəni Allah-u insanı dolaşdırıb belaya salmayacağından yalnız xəsarətdə olan insanlar əmin olarlar. Yəni, əmin olmaq bu yerdə nə mənasındadır? Arxeyn olarlar. Yəni, əmin olarlar ki, olacaq yox. Arxeyn olar ki, Allah Allah onları dolaşdıq salmayacaq. Yalnız xəsarətdə olan insanlar. Yəni, insan gərək heç vaxt arxeyn olmasın. Ona verilən neymətlərə görə arxeynlaşmasın. Allah subhanələ, həmdə olsun, Allah Allah bizə böyük neymətlər verib. O neymətlərin içində ən böyüyü, İslam neymətidir və onun içində ən böyüyü doğru əqidə neymətidir, doğru, düzgün əqidə neymətidir. Zəxilən insan gəlib buna arxeyin olmasa və elə bilməsin ki, Allah s.a. ona məqd etməz, elə bilməsin ki, onu dolaşdırır bəlayı almaz bu arxeyin içliyinə görə. Ümumiyyəcə, şey, İslam deyində arxeyin olmaq bəyənilmir. Başqa bir ayədə Allah tala buyurur Həttə ilə sərhu biməutu əxəznəhum bəqtə O zaman ki onlara verilən neymətlərə görə arxeyn oldular sevindilər onlara verilən neymətlərdən sevindilər biz onları yaxaladıq gizlin yaxaladıq Yəni təbii ki Allah talanın gizlin yaxalaması nədir? Onları yaxalamaq nədir? Qəsirdən. Qəsirdən alataran onları yaxalaması onlara e, yəni, verilən əzab növüdür. İnsan gərək əlində olan mal dövlətə arxeyni olmasın və yaxud da e, yəni, dində din, e, olduğuna görə arxeyni olmasın və elə bilməsin ki, öylənə qədər bunun üzərində qalacaq. Lakin öylənə qədər onun üzərində qalmaq üçün gərək insan çalışsın insan gərək, övünə qədər haqqın üzərində, verilən neyməti üzərində qalmaq üçün çalışsın. Ənəm surəsinin 44-cü ayəsiydi, bir biraz öncə otluğumuz ayə. Başqa ayədə Allah tələ buyurur, İnnəl-ləzinə ləyərdünə liqa ənə qədəu bil O kəslər ki, dünya həyatı, həyatı ilə o kəslər ki, yəni bizi ilə rastlaşmaq istəmir deyib buyurur Allah tələ. Yəni, Allah Tala nə rastlaşmaq istəmir, üzə gəlmək istəmir. Və nə də o bil həyatü dunya və dünya həyatına razılaşırlar, kifayətlənirlər. və onunla e, din dünya həyatına bir bağlayırlar. Allah Tala o kəslər haqqında buyurur: "Və ləlinəhum Onlar o kəsldirlər ki, Allahın ayələrindən qafildirlər. Onlar o kəsldirlər ki, Allah'ın ayələrindən qafildirlər, xəbərsizdirlər. Ulaikə məvəhumun nār. Onların yeri Cəhənnəmdir. O kəflərin yeri Cəhənnəmdir. Biməkanu yəktibūn özlərinin qazandığı əməllərindən dolayı. Yəni onlar etdikləri bu əməllə, yəni dünyaya bel bağlayıb, dünyaya aldanmaq və Allah'ın ayələrindən qafil olduqlarına görə və Allahla üzrə gəlmək, rastlaşmaq istəmədiklərinə görə, allah buyurur, onların yeri cəhənnəmdir. Yunus surəsinin 7-8-ci ayələri. Necək, qeyd etdik, insan gərək Allah-ı sülhanələtə alanın yəni onu bir gün dolaşdırmayacağından, onu fitnəyə salmayacağından arxeyn olmasan. Necə ki, biraz bir az öncə xütbədə qeyd olundu ayədə, Onlar elə hesab edirlərmi ki, iman gətirdik deməklə fitnəyə düşməyəcəklər. Ona zəalata buyurur, əksinə, biz sizdən öncəkilər də fitnəyə salmışdır. Fitnə yəni, imtihan. Yəni, insan elə hesab edirmir ki, iman gətirdik, bitti, imtihan olunmayacaq və sorusal olunmayacaq. Yox, belə deyil, insan gərək, ömrü boyu, yəni öylənə qədər edəcək ki, Allah zənalata buyurur, Ən budur, Rabbəki hədə Və budur, Rabbət, yəni Rəbbi və ibadət etsənə yərqinlik, yəni ölüm çatana qədər, insan gələk ölüm çatana qədər, arxilinəşmasın, Rəbbinə ibadətdə olsun, haqqı, haqq dini, haqq əqiləni öyrənmək, öyrənməkdə olsun ki, və Allahdan istəsin, Allahdan istəsin ki, Allah Allah, Allah Allah onu haqq üzərini saxlasın və e, bəlkə Allah onu haqq üzərini dər. Allahın rəsulu, Peyğəmbər, ona Allahın səvatı səhəmi olsun, Şəhk yoxdur ki, haqq üzərində idi, haqq üzərində qalacaqdı. Şəhk yoxdur ki, cənnət əhlindəndir və cə ən birinci cənnətə daxil olandır. Bunların heç birinə şəhk yoxdur. Lakin bununla yanaşı, və yaxanlar salıq, sən duada ne deyədi? Allahın yəni, müqəlləbəl xulub, ey qəlbləri dəyişən Rəbbim, mənim qəlbimi istandır, sabit edir. Bu, Allahın rəsulunun duasıdır. Allahın rəsulumu duanı edirsə, Görün bizim nə qədər ehtiyacımız var bu duaya. Biz yəni Allahın Rəsulü bu duanı edirsə, biz necə Allahın məhkilinə arxiyyəni ola bilərik? 69-cu böyük günə olaraq buyurur, Zəhəb rəhməlləh, Əl-iyyəs min rəuhi illəətə alə vəl Allahın rəhmətindən ümid üzmək. Allah subhanələtə alə Yunus surəsində Yusuf surəsinin 87 ci ayətində buyurur. İnnehū lā ya'ismir Allahın rəhmətindən yalnız kafir olanlar ümidlərini üzərlər. Allahın rəhmətindən, mərhəmətindən yalnız kafir olan kəşlər ümidlərini üzərlər. Şura surəsinin 28-ci ayətində Allah tə buyurur. Wa huval ladzī yunzilul ghayth in ba'd mā qanatu Ümidlərini üzdükdən sonra göydən yağmur, faydalı yağmur indirən odur. Allah subhanət Allah bu ayədə insanların ümidlərini üzməyi, yəni Allahın rəhmətindən ümidlərini üzməyini istəyir. Həmçin Allah subhanət Allah Üzmər Sürəsinin 53-cü ayəsində buyurur, Qulyə ibadiyəlləzini əsrfu alə ənfusihim, <Sessizlik> lə təqnutu min rəhmətilləh. günah edən insanlar haqqında alacaq buyurur ki, o günah edənlərə de ki, özlərinə zülm etdikləri, etdiklərinə görə zülmdə hədlərini aşdıqlarına görə Allahın rəhmətindən ümid üzməsinlər. Yəni o kəslər ki, günah ediblər, günahda, yəni böyük günahlara düşər olublar, onlar etdikləri günaha görə Allahın rəhmətindən ümidlərini üzməsinlər. Ayın davamında Allah Subhanahu buyurur: İnnəllaha yəqri zunubə cəmi'ə Allah-ı -hə bütün günahları bağışlayandır İnnəhu vəl-qafurur-rahim Həqiqətən, O bağışlayandır Və ləhimlidir Və bilirik ki, tövbə qafları Yalnız iki vaxtdan başqa Hər zaman açıqdır Birinci Ruh Oğaza çakanda İkinci Güneş, güneş öz Məğribindən doğduğu zaman Bundan başqa vaxtlarda insan günah etdikdə gərək Allahın rəhmətinə ümcünü üzməsin. Bilsin ki, Rəbbi bağışlayanda, Rəbbinin mərhəməti böyükdür, genişdir. Lakin bəzi insanlarda bu olur. Yəni, lakin bu vəsvəsədir. Bu şeytanın vəsvəsəsidir ki, sən artıq şirk etməsən, Və yaxud da sən böyük günahı etmişsən, sən bağışlanmayacaqsan və bu cür insanı yavaş-yavaş yuvarlayır. Lakin insan əgər bir günah edərsə, çalışsın ki, dərhal ondan tövbə etsin, necə ki, bu Peyğəmbərlərin yoludur. Peyğəmbərlərdən bir xata var idi olduqda həmən o xətadan tövbə edərdilər. Necə ki, Allah subhanıq Allah Quranda Adəm ə.səlamın xəta etdiyini və sonra həmən xatadan sonra tövbə etdiyini bəyan edir. Və bu, bu cür, yani təyəmərlər haqqını dişsələr, Quranda çoxdur. Təyəmər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur, Lə yəmuhdannə əhədukum illə və huvə yuhsənə zannə billəh Sizlərdən biriniz Allah barəsində gözəl cən etmədən ölməsin. Yəni mənası odur kədsin. Sizlərdən hər biriniz hər zaman ödənə qədər Allah qarəsində gözəl zənn edin. Allah qarəsində gözəl zənn etməkdəndə biri odur ki, Allah-u Teala bağışlayandır. Allah-u Allah bağışlayandır. Allah-u Teala hər bir şey qadirdir. Hər bir şeyə. Allah-u Teala bağışlaması geniş necəki hədislərdə buyurulur. Sizin günahlarınız hətta dənizlərin köpüyü qədər olsa belə, Yəni, şaysız, hesatsız olsa belə Allah Subhanıqla bağışlayanlar. Həqiqətə, Allah Salının bu böyük rəhməti, böyük lütfu, mərhəməti olmasaydı, şifayət edərdik ki, insanın müəyyən günahları onu əzaba düşər olsun. Lakin Allah Subhanıq buyurur, qəzəbim, rəhmətim qəzəbinə üstün gəldi. Yəni, Allah Salının rəhməti qəzəbindən daha üstündür. Allah Salınaq bağışlayandır və Allah Subhanıqla bağışlamanı sevəndir. Davatlar istəyir ki, töv, insanlar tövbə etsin, insanlar ona tərəf qayıtsın, haqqa qayıtsın və insanın günah etdikdən sonra tövbə etməsi insan üçün heç nə etməklə daha xeyirlidir. İnsan tövbəsi ilə cənnəti qazanır, insan tövbəsi ilə cənnətdə yüksək dərəcələri qazanır, dərəcələri yüksəlir. 70-ci böyük günə olaraq buyurur Zəhəb Rəhməhullah Kufran ni'mətil möhsin Yaxşılıq edənin Yaxşılığına qarşı küfr etmək Yaxşılıq edənin Yaxşılığına qarşı küfr etmək Allah Subhəmmət Allah Doğman surəsinin 14-cü ayətində buyurur Əni şükürli Vali valideyik Mənə və valideynlər və et Allah Subhəmmət Əmr edir, həm özünə, həm də valideynlərə şükür olunması. Şək yoxdur, Allah subhanahu wa ta'ala ən çox neymət verəndir. Bütün neymətlər, Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərdir üzərimizdə. Həmçinin üzərimizdə valideynlərinin neymətləri var. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala bilincə, əmrəti kime şükür etməyi? Özünə. Həmçinin insanın üzərinə ən çox neymət, e, e, yəni haqqı olan kimdir? Onun valideynləridir. Anası, sonra atası. Ancaq Allah əvəlcə özünə, sonrakı valideynlərə şükretməyi əmr etdi. Şükrün əksi nədir? Küfr etmək. Küfrün iki növü var, bilirsiniz. İslamda küfr və nemətlərə küfr. İslamda küfr, yəni bunun özündə iki növü var, İslamdan çıxaran küfr və çıxarmayan küfr, lakin ikincisi nemətlərə küfr. Yəni Allahın nemətlərinə qarşı olan küfr və həm də yaxşılıq edən insanın yaxşılığına qarşı olan küfr. Şükür e, həm gəlblən, həm dindən, həm əməllən olur. <gülüyor> İnşallah haqqını danışlayıq. Şeyh Albanin sahib buyurduğu bir hədifə ətəyəmər sallallahu aleyhələm buyurur. Lə yəşkurullaha mən lə yəşkurun nəs. İnsanlara şükr etməyən insan Allaha şükr etmiş olmaz. Yəni insanların yaxşı əməlinə görə, ona yaxşılık etdiyilə görə şükr etməyən insan... Allaha şükretmiş olmaz Yəni Allaha asi olmuş olar insanların etdikləri nimətlərə Yaxşılıqlara küfr edən insan Bəzi sələflərdən rəvayət olunur Kufranı nəmə nətəbəir Nimətə qarşı küfr etmək Böyük günahlardandır Və şükruhə bilmücəzə Əv bilduə Lakin ona şükür etmək Həmin nimətlərə şükür etmək Onun əvəzini vermək və yaxud da dua etməklə olur. Nə nə olur? Əvəzini vermək və yaxud da dua etməklə olur. Həmçinin dinləndə təşəkkür etmək duanın növlərindəndir. Dinləndə təşəkkür etmək duanın növlərindəndir. Təbii ki, bura daxildir bütün neyməklərin bütün növləri. Əgər kiməsə nəsa, sənə, sənə hansısa bir yaxşılıq edibsə, bu onun sənin üzərində olan nemətlərindən, yəni sənə verdiyi nemətlərdəndir, verdiyi nemətlərdəndir. Ehtiyacın olduğu zaman kömək etməsi, ehtiyacın olduğu vaxt borc verməsi. Lakin ən böyük nemətlər insanların insanlara etdiyi nemətlər ikidir. Valideynin öz övladına olan neməti, həmçinin ərin öz arvadına olan neməti. Bundan başqa da neymətlər çoxdur. Bundan baş başqa da insanların insanlara olan neyməti, yəni verdikləri, salsiz hesabsızdır. Çox misal çəkmək olar. Lakin bunlar ən əzəmətliləridir və əksər insanlar bu neymətlərdə şükür etmirlər. Əksər insanlar bu hüquqları, bu haqları lazımınca başa düşürb, lazımınca yerinə yetirmirlər. Amma bunlardan qeyirlərlə gəlincə, Əhməd sallallahu əleyhi və səlləmə rivayet olunur. Ayşə rədiyallahu anhu-nun bir kəs gətirib hədiyyə verdiyi zaman, bir kəsə hədiyyə verildiyi zaman onun nə dua etdiyini eşidib, ona həmin o miqdarda dua etmək varid olur. Yəni digərdir ki, bir kəsə dilənçiyə bir şey verdikdə, dinlə gör nə dua etdi. Ayrıca dəlildir ki, hədisdə dəlil var ki, bir şey verirdikdə, verən adam üçün dua edilər. Verən adam üçün dua edilər. Dedik bu, şükrün növlərindəndir. Həmçinin ən çox ə, haqqı taqlananlardan, daha doğrusu küfr olan, neymətlərin küfr olanı, ərə qarşı olan küfrdir. Necə ki, Peygamber s.a.v. bir hədisdə buyurur, mən cəhənnəm əhlinin əksəriyyətini qadınları gördüm. Allah s.ə.q. bütün müsəlman qadınları cəhənnəmdən qorusun, həmçin bütün müsəlman kişiləri də. O zaman sormuşlar, dəyəməl e, s.ə.q. onun səbəbini, nəyə görə olduğunu, dəyəməl s.ə.q. buyurur, onlar küfr etdiklərinə görə. Bir qadın soruşur, ya rəsullar dində küfr edirlərmi, dində mi küfr edirlər, dəyəməl s.ə.q. buyurur, dində deyil, ərlərinə görə, yəni ərlərinə qarşı küfr edirlər. Əri ömrü boyu ona yaxşılıq etsə, ona bir pislik gördüyü zaman deyər ki, səndən heç bir yaxşılıq görməmişəm. Bu da neymətlərə qarşı olan küfürdür. Ona görə gərək insan diqqətli olsun. Yəni, bu ikini e, qeyd etdik balıdəyinə qarşı və ərə qarşı olan küfürü ona görə ki, bu ən çox baş verənlərdəndir, lakin e, neymətlərə qarşı küfürdür. E, e, yəni, çoxdur, sayısız, hesabsızdır. Həmçinin əəəə e, valid elərin haqqını ödəyib qurtarmaq mümkün olmaz haqqında Peyğəmbər o səhabə ki anasını cinallıb e, hərc elətdir, o kəs e, e, yəni anasının haqqını ödədiyini soruşdu zaman bəyan edir ki, "Ey ananın biricə nəfəs aldığını, yəni e, e, səni 9 ay yəni bətnində daşıdığı zaman biricə nəfəsinin haqqını belə verməmisən." Və yaxda e, bu buna e, bənzər, yəni bu mənalar əvəzlər qeyd olunur. Yəni onun qarında olduğun zaman biricə vurduğun əcr yani əvəzini belə verməmsə. Yəni valideynin haqqını ödəyib qurtarmaq mümkün deyil. Əgər bu valideynin haqqı belə ödənilib qurtarılması mümkün deyilsə, düşünün Allah Subhanahu taalanın haqqları. Təbii ki, insan heç bir kəs Allah təalanın haqqlarını ödəyib qurtara bilməz, lakin insan ə, gecə gündüz öncə Allah təlana, sonra isə haqqı olanların haqqlarını ödəməyə çalışmalıdır və nemət sahiblərinə, yəni nemət verənlərə ilk öncə Allah təlaya, sonra isə insanlardan olan nemət sahiblərinə şükretməkdə olmalıdır. Şükür dilək olur. Onun əvəzini verməklə, e, yəni yaxşılıq yaxşılıq etməklə ona, həmçinin e, dua etməklə olur. A, onda. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan etdi ki, İslamdan çıxaran küfürdümü dediği zaman dedi ki, "Yox." "Yox." Yaqfulan əşira. Yəni ərlərinə qarşı küfr yani, edərlər. Yəni nemətə qarşı küfr edərlər. Peyğəmbər sallallahu belə bəyan etdi. Buyurur İmam-ı Zəhəb rəxməhullah Əl-Kəbiratı Əl-Hədiyə və əl 71-ci böyük günə Mən nəfadl-mə Suyu qadağan etmək Suyun artığını Başqasına qadağan etmək Allah subhanahu wa ta'ala Mülk surəsinin 30-cu ayəsində buyurur Qul əraeytum اَنْ اَسْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاِمْ مَعِينَ Əgər görsəniz ki sizin suyunuz yerin dibine baxsa sizə axar suyu kim verər? Allah subhanətə bu aynə bəyan edir ki yani bunu verən sizə Allah saladır bu neyməti sizə verən Allah subhanətə Əgər avosala onu yox etsə, siz əlindən olsa, sonra necə götürə bilərsiniz? Hardan gələ bilər o susuzluq? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, buyurur hədistə, "Nə tam nə o qadlıl məə likamna u bihil kala" mütedqun bu hədisdə buyurulur: "Suyu qadağan etməyin. Əgər suyu qadağan edərsə onun nəticəsi bitkilərin məhv olması olar. Əgər suyu qaldıran isə onun nəticəsi bitkilərin məhbbəti olması olar. Başqa bir həddə buyurulur: "Lə təbi'u fəzləl-mā". Suyu satmayın. Vəcib də buyurulur: Suyu satmayın. Həczi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Başqa bir həzətdə buyurulur. Tələsətun Lə yəkəllimhumullahi və lə yənzur iləyhim yəvməl qiyaməti və lə yüzəkkihum və ləhum əzəbun əlim 3 növ insanlar vardır ki Allah sələ onlarla danışmaz. Onlar tərəfə baxmaz və onların tərəfini saxlamaz və qiyamət üçün onlara şiddətli əzab vardır. Əs-suro o üç kəs bəyan edərək buyurur. Rəculun alafat ma bi fələkin yemna ibn Birinci o kəs ki qəhrada və ya da ə, sahəsində suyun üzərindədir, yoldan keçənə o sudan istifadə etməyə və ya da içməyə mane olur, qadağan edir ona. U rəculun da ya لَا يُبَيِغْهِ إِلَّا لِدُّنْيَا فَيْنْ أَعْتَاهُ مِنْهَا وَفَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُتِعْهُ يُعْتِهِ مِنْهَا لَمْ يُوَفْفِ لَهُ İkinci o insandır ki, o imama, yəni hakimə beyət edər. Lakin məhsədi yalnız dünya olar. Əgər dünya malına ona verərsə, ona etdiyi beyətinə sadiq qalar. Əgər dünya malına ona verməzsə Ona ihtibiyyətə mühalif çıxar, vəfa etməz Üçüncü kəs haqqında buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm Və rəculun Və rəculən Silətən Və dəl asır Və hələfə billəh Ləəxəzəhə Bikəzə və kəzə Təsaddaqa Və huvə alə ghəyri dəlik Muttəfqın aleyh Və üçüncü kəs odur ki Əsrdən sonra bir insana Mal saxsın, öz malını satar Və and içər ki Yəni onu Götürəcək Və ona, onun bu Andına inanılar Lakin sonra yəni, e, Lakin o Andının üzərində doğru deyil Yəni malını and içərək satar Lakin o öz andına Sadik deyil Hədsi Buhari və Muslim, Allah onların hər künə rəhmət etsin Rəva etmişdir Başqa bir hədisdə buyurulur. Varajulun menafa bil ma hacin başqa rəvayətində İmam Buxari e, rəhməhullah buyurur və o kişi ki, o suyun artığını e, qadağan edər, el yuna el yuma əmnəuka fəzli kəma O kəs ki, suyu qadağan edər və Allah spontada qiyamət günü ona deyər ki bu gün mən sənə qadağan öz fəzilətimi sənə qadağan edirəm nevə ki, sən özünü yaratmadığın əllərini yaratmadığın bir şeyi yəni Allah salanın sənə verdiyi bir şeyi insanlara qadağan etmişdin hədsin bu ə, ləfsini dedik İmam Bukhari Allah ona rəhmət etsin və vaid edib Hədislə, bütün hədislərdə açıq ayrıq dəlanət vardır suyun başqasına qadağan olunmasına, başqasının istifadə etməsinə və yaxud da içməsinə ə, qadağan olunmasına yəni bunun böyük günah olmasına açıqa edən dəlavət vardır. Və o kəslər ki, yalnız imama dünya mağı üçün beyyət edərlər, həmçəni hədislər, o kəslərin məzəmmətlənməsi vardır. Və insanlar insanları ki, əgər onlara vəzirə verilirsə, və yaxud onlara gözəl şərait, imkan verilirsə, o zaman susur, danışmaz. Çünki niyyəti, məqsədi yalnız vəzifədir. Niyəti, məqsədi yalnız dünyadır. Lakin o zaman ki, vəzifədən atıldı, o zaman ki, ona verilən, verilənlər ondan kəsildi, o zaman artıq yəni, qaplar açıqdır danışmaq üçün. Hər nə olsa danışar. Yəni, itayət etməz biz beəsə şahid qalmaz. Bu cür insanlar həddə çoxdur. Allah Subhanahu taala bizi bu nabi siqətlərdən qorusun. 72-ci böyük günah olaraq qeyd edir İmamdə əhbə rahəmullah: "Mən vasimə dəbbəfə fi vecih". üzünə damğa vuran və yaxud da çapıq salan insan haqqında. Cəbir rədiyəllahu anhunun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən bu hədisdə buyurulur: Ən-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm mərrə bihmarin fi vejhih. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir eşəyin yanından keçdi, uzun qulağının yanından keçdi, onun üzünə çapıq salınmışdı, damğa salıb vurulmuşdu və buyurdu: "Ləənallahu man washama." Onu edənə, yəni onun üzünə bu çapığı, bu damğanı salana Allah lənət etsin. Hədisi İmam Müslim rahmehullah rivayet edib. İmam Ebu Davudun rivayətində isə buyurulur: "Əmmə əbələqakum ənnī la'antu anwasam elbehīmə fi vejhəhə au darabahā fi vejhəhə." Yəni Davud rahmehullahın rivayetində bir şey xalvan sahibi buyurduğu həccin bu rivayətində buyurulur: "Sizə artıq çatmir bu mənim Heyvanların üzünə vuranın və yaxud da üzünə damğa vuranın lənət etmişəm. Ya məsələn bu, bu hətta buyurur. Arxa pıçə xəbəri çatmayıb mı? Siz eşitməmisinizmi ki, mən heyvanların üzünə damğa vuranı, çapıq şalanı, həmçinin heyvanların üzünə vuranı, yəni cəza olaraq heyvana və ya onu öyr öyrətmək üçün üzünə vuranı lənət etmişəm. Başqa bir hadisdə buyrulur. Aqaviluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Əmə beləğakum inni la'antu. İmam Zəheb rahmehullah buyurur, Peyğəmbərəsəm bu kəlməsində bizə xəbər çatmayıb mı? Yəni siz eşitməmisizmi? Mən artıq lənət etmişəm. Yufamminhu ennamen lam yabluku az-zədri ghayru atim. Əgər kim bunu eşitmədən edibsə, yə, xəbərsiz edibsə, ona günah yoxdur. Yə, bu artıq e, məlum Bir qaydadır İslam dinində əgər kim ə, xata edərsə, səhv edərsə, bilməyərək edərsə, bu zaman ona günah yoxdur. Amma <Gülüyor> əgər kim bilərək nədersə buyurur, və ənnamen belaghuhu kim bunu bilə bilə, yəni bu hədisdə yəni, qeyd lənəti olduğunu bildikdən sonra o nədirsə artıq o Bu, lənət ona da ayətdir. Və qədəlikə nəqud fi əmməti həzihəl-kəbəir illə məh ulmə minhə biddaruratı minəddin. Və həmçin buyurur e, Zəhəb Rəhməhullah bu qaydanı bütün demək olar ki, bütün böyük günahlara təhbif etmək olar. Yəni, kimsə bilmədən edibsə ona günah yoxdur. Lakin, günah yalnız onu biləyirəkdən edənlərədir. Lakin, Bəzi günahlardan başqa, bu da o günahlardır ki, bunun bilinməsi hər kəs üçün zəruridir. Əl yəni, mümkün deyək ki, bunu kimsə bilməsin. Yəni özümüzdən təkcə onun bilinməsi aksiomadır. Hər kəs onu bilir. Yalnız bu günahlara ait deyil, e, lakin bundan e, digər, yəni əsar günahlara aiddir ki, kim əgər onu bilmədən edərsə, ona günah yoxdur. Bu qədər. Subhanallahi və hamdi əşəllə